je naše rušenje svjetskog kinezovog rekorda. E, dobro vam večer. Poštovani slušatelji, hvala ljepa kolegici koja me najavila ovako kao jednog brdskoga pisca, pjesnika. <laughs> Kad bih se ja mogao popet na sva brda koja sam vidio, koja sam zaželio u životu, to bi bilo nešto čudesno. Dakle, ja sam Ivica Prtenjača, vi koji poznajte moj glas iz nekih drugih emisija niste se zabunili, nije ovo petak nije ovo, premda je ovo već vrijeme od one metafore i večeras smo u srijedi ovdje na drugom programu Hrvatskog radija u ovom našem jedinstvenom radijskom maratonu skoro sam rekao književnom maratonu skoro mi je pobjeglo u ovom našem maratonu i mi ćemo, vjerovali vi ili ne, vjerovali to mi ili ne srušiti jedan mali genisov rekord ostaćemo ćemo zapisani kao kao maratonci, ali ne oni koji trče počasni krug, nego oni maratonci koji trče svoj krug, koji vole svoj radio, koji redovito se ovdje na, na, u, na, u ovim našim studijima, na ovom našem četvrtom katu, na ovom našem prisavlju 3 dobro osjećaju koji svakoga tjedna promišljaju što kako napraviti kako, kako osmisliti neku novu, novu emisiju, novu temu, kako se... Pa, mo, mislim, to je sasvim u redu reći, kako se dopasti našim slušateljima, slušateljstvu, kako zaintrigirati nekoga nekom, nekom temom, kako ponuditi nešto novo. U svakom slučaju, trudimo se biti samosvojni u onome što radimo. Čućete ovdje stotinu glasova, čućete posve različite generacije ljudi, generacije novinara, urednika, voditelja, glazbenih urednika, dakle čućete stotinu osobnosti, dakle, osobnosti su ono što čine šarenilo, naravno i šarolikost našega radija, a evo, ja sam tu kao jedna jedna osobnost unutar tih sto ljudi i silno sam se veselio pozivu da budem dio ovoga maratona. Dakle, riječ je o, o tih stotinu sati, stotinu glasova, mi ulazimo u stotu godišnicu našeg radija, stoti rođendan, od kad se čulo ono glasovito, halo, halo, ovdje radio Zagreb. E pa, eh, mogu sam to sad i bolje Oponašat, ali da me ne bi se optužilo da karikiram neke stvari onda nisam sad razbudio sva taj svoj glumački talent to ću možda dok budem čitao po neku pjesmu dakle, da ja sam ta Ivica Prtenjača koji objavio sam 15 knjiga, dobio sam nešto nagrada, nešto su me prevodili, nešto su me zvali, nešto su me prevozili vamo tamo. U svakom slučaju već 13 godina na Hrvatskom radiju, što na trećem, što na prvom programu radim svoje emisije, a ovdje mi se nekako čini da bih ovih svojih 15 minuta mogao ispuniti razgovorom o poeziji, čitanjem poezije, čisto da, da se možda taj nekakav da se ta nekakva večer u kojoj smo svi uronjeni večer stare godine neko paca petarde neko, neko krade fransku salatu neko još vadi pečenje iz pećnice, evo jedna kolegica koja je bila prije mene trči kući jer, jer još, ona još mora pristaviti tortu zamislite te naše, naše mame, sestre, tete koje ono u ovome času još imaju volje i snage za pristavljanje torte Mislim, iz moje perspektive ovo je pravi trenutak da se, da se krene prema toj torti, dakle da se krene u nekakvu staro, starogodišnju večeru, ali pustit ćemo te neke hedonističke momente, premda naravno i sama poezija je po sebi ah, čisti hedonizam, naravno, kada sam prijevo. evo, a da, sad je nekako i rođendan, Osmi rođendan metafore će biti baš nekako početkom godine, da li je bio prvi sjećanj ili drugi sjećanj, nesjećam se točno 2018. godine kad smo počeli raditi tu emisiju u sklopu obrazovnog u skopu obrazovnog dijela programa na prvom programu Hrvatskog radija. Tada još naravno nismo znali kako će to izgledati, barim ja nisam znao koliko će ta emisija trajati, na koji način će ona funkcionirati, hoću li ja to moći, hoću li ja to znati, na neki način hoću li ja to smijeti. Emisija ide uživo, puštamo naravno tu podosta, podosta glazbe i ideja je bila da se čita jedna, uh, jedna pjesma, neke pjesnikinje ili pjesnika i da se naravno svira onda između toga neka muzika. Sjećam se da sam sa, da sam bio vrlo sretan kada sam dobio taj termin, petkom od 20 sati i 15 minuta do 22, do kronike dana uz onu redovitu stanku za vijesti u 9 sati i sjeo sam na kavu sa našim također velikim radijskim čovjekom urednikom Danilom Dragojevićem nažalost našim pokojnim velikim pjesnikom i rekao sam udobio sam termin radit ću jednu emisiju na prvom programu Hrvatskog radija čitaću pjesme a on je onako mudro je mudro je šutio i što ćete još raditi pitao me, ja sam nekoj puštaću puštaću nekakvu muziku između kaže on dobro, dobro, ali pazite da vam to ne bude da to bude radiofonično. Nemojte slučajno naštetiti sebi. Ja sam rekao, pa nekad ću zaviriti u vašu ostavštinu, u vaše emisije u Poiziju naglas ili, ili o, o neke druge pa ću uzeti po kakav komadić a on je rekao kad uzimate uzmite malo jer se vrijeme i svjetcu su se promijenili i pazite da vam to bude radiofonično i ja sam se trudio, pazio sam da to bude radiofonično, ali opet sam nekako htio da to ne ide na uštrb same poezije htio sam da se ta poezija u tom našem eteru koji je zajednički, koji je svači, osjeti da se ona čuje i da ona bude jednako važna, ako možda ne i važnija, od te muzike koju ću puštati ili da jednostavno s tom muzikom uh, tvori nekakvo zajedništvo i da nas, da nas vodi do, neka, do, do nekog osjećanja uh, koje, koje mislim da mi koji slušamo petkom na večer radio zaslužujemo. A to je neko osjećanje, eto, Citirat ću i našeg glasovitog Atina. To je neko pobratimstvo lica u svemiru. To se pokazalo kroz sve ove godine. Meni su se moji slušatelji javljali sa svih krajeva svijeta, slušali su naravno tu emisiju preko interneta iz Australije, iz Amerike, iz zemalja, regije ovdje, da ne kažem pa onda neki ljudi su znali zvati iz kamiona evo ili se, ili se ulazim sada u Minhen i sad će, sad će to prestati molim te nađi neku kraću pjesmu da me ona da me ona isprati u Minhen tako da onda, onda bih ja, evo ovo je taj zvuk listanja tih knjiga, ja bih listao listao brzo po svojim knjigama i tražio bih neku kraću pjesmu koja je idealna, da jedan čovjek koji profesionalno vozi kamion ode s njom u Mijhem. Da, za večerašnju emisiju točnije za ovaj moj komadić, smijem mogu smijem ja kao rođeni riječan reći ficlek? Ajde dobro, neka to bude ficlek, premda nisam siguran točno što to znači i umiješam ficlek i lajbek, to je valjda isto u mojoj perspektivi, važno je samo da se ne popiknem na rinzol, e to, to je ta strašna, ovaj, strašna situacija koja se može dogoditi sad kad su ovi minusi i to da se negdje popiknete, dakle nemojte se popiknuti a se da se to ne dogodi i meni. Dakle, u, ovih, u ovom svom ficleku, lajbeku i popiknutom terminčiću od 15 minuta uh, u ovome našem maratonu s kojim ćemo srušiti Guinnessov rekord. Dakle, uh, nije to ništa destruktivno uh, vi koji prvi put začujete za Guinnessa i to. To je sasvim u redu. Dakle, ti rekordi služe da se oni ruše, dakle, da se ide, da se ide preko njih. Jednoga dana će neko srušiti i ovaj naš rekord, ali iz moje perspektive potraja će to, treba će se dosta ovaj, potruditi, dosta organizacijskih stvari će se trebati poklopiti. E, dakle za ovaj moj Fitslick ja sam uzeo našao sam dva... Pjesnika, jedan pjesnik je Thomas Tranströmer, švedski Nobelovac, i, i, a jedan je nedavno objavljen, dakle, ako postoji nešto što se zove ono knjiga ispod Čekića, to je knjiga koja je izašla ovih dana u Zagrebu, a o, to je knjiga meksičkoga pjesnika Octavia Paza, ona se zove Naga Noć. riječi, to je izbor iz Pazove poezije, ako se ne varam, i po prvi put na hrvatskom jeziku u divnom, divnom i dojmljivom prijevodu hrvatskoga pisca, pjesnika, a i putopisca i ono planetarnog šetača Dinka Telećana. Knjigu Tomasa Transtromera objavila je prije desetak godina nakl naklada fraktura ovdje iz Zagreba, prevela ju je divno, ju je prevela Sonja Benet i donijela nam je u naš hrvatski jezik toga čudesnog čudesnoga pjesnika koji nema velik opus koji je cijeli život proveo kao psiholog u domovima za odgoj tih problematičnih tinejdžera švedskih i koji nikad nije želio bez obzira na svjetsku poetsku slavu, bez obzira na sve druge ponude, nikad nije želio otići iz svoga doma tamo gdje je bio s tom djecom svirao im je klavir a kada je, između ostaloga što ih je podučavao i drugim stvarima, a kada je nakon moždanog udara e, ostao bez čini mi se lijeve ruke nije mogao više ljevom rukom svirati klavir, onda su, onda je nekoliko švedskih kompozitora kompozitora napisalo te male skladbe samo za desnu ruku Tomasa tranströmera i e, zato da bi dakle taj glasoviti veliki veliki pjesnik, između ostaloga i veliki, velika santa te kulture mogao, mogao svirati. Evo njegove jedne, kako ovo vrijeme leti, ja ću tražiti produženje, meni je 15 minuta, malo. Evo jedne pjesme Tomasa Tranströmera koja se zove Noćno dežurstvo. Eto, mi dežuramo. Noća sam dolje kod mrtvog tereta, Jedan sam od šutivih utega, Koji sprečavaju da se brod prevrne, Nejasna lica u mraku kao kamenje mogu samo prosiktati, ne diraj me. Prodiru drugi glasovi, slušalac klizi poput uske sjene preko samosvjetliće vrpce radiostanica, jezik maršira u taktu s krvnicima. Stoga moramo naći novi jezik. Evo Vuka, prijatelja za sva vremena, jezikom dotiče prozore, dolinom pužu, drške sjekira, Buka noćnog letača curi preko neba sporo kao invalidska kolica željeznih kotača. Iskapaju grad, no ovaj čas je tiho. Ispod Johana groblju prazna kopačica, vilica na zemlji, poput čovjeka zaspalog za stolom, ispruženih sa šaka, a zvoni budilica. To je Trastromer, ja preporučam, a mogao bih još jednu njegovu pjesmu, evo, njegove pjesme Otvoren prozor. Brijao sam se jedno jutro pred otvorenim prozorom na prvom katu. Upalio sam brijači aparat, počeo je presti. Vrtio se jače, jače, prerastao u tutanj, prerastao u helikopter, jedan glas pilota prodroje kroz buku vičući. Drži oči otvorene, ovo vidiš zadnji put. Digli smo se preletjeli nisko preko ljeta mnogo toga mi se svidjelo imali to neke važnosti tuce za tucetom dijalekata zelenog a posebno tog crvenog na drvenim zidovima koliba hruštevi su sjajili u blatu na suncu podrumi iščupani s korijenjem prolazili su zrakom zaposlenost tiskarske preše su gmizale upravo u ovom trenu ljudi su jedini mirovali Držali su minutu šutnje, posebno su mrtvi na selskom groblju bili mirni. Kao kad se sjedilo kod fotografa u djetinstvu kamere. Letite nisko. Nisam znao na koju stranu bih okrenuo glavu pogleda podvojenog. Kao u konja. Da, to je bio transtornomer za ovaj moj Ficle Klajbek. A da vidimo šta nam kaže Octavio Paz. Octavio Paz je sasvim nešto drugo. Dakle, imao je lijepi život. Otac mu je bio diplomat školovao se u Los Angelesu, onda je bio i diplomat, iz spočetka kao mladi dečko je bio zapatist, čak je bio pomoćnik Emilijana Zapate, rodio se u Sudadne Mehiku, umro je također u svome gradu i e, imao je, kažem, svjetsku karijeru, smatra ga se uz Borgesa možda i najvećim e, latinoameričkim pjesnikom 20. stoljeća, ja mora reći da nisam toliko oduševljen, kao što sam oduševljen transtromerom, ja kada čitam e, Paza, ja čujem scrca Eliota e, i onda naravno nalazim, nalazim da je Thomas Stinca bio jako utjecajan na e, e, da je jako utjecao na poeziju oktavija paza, e, ali lako što ja nisam. Evo jedne pjesme prije nego što moj fislik laibek završi zaborav. Sklopi oči i naslijepo se izgubi pod crvenim lišćem svojih kapaka, uroni u te spirale, zvuka koji zuji pada i zvuči tamo dalek, prema mjestu bubnjića kao zaglušeni slap. uroni svoje biće naslijepo utopi se u svojoj koži i još više u utrobi svojoj, neka te zabliješti i zaslijepi kost, bljeda, iskra i neka među jazovima i zaljevima tame, Lutajući plamen rastvori svoju plavu perjanicu. U toj tekućoj sjeni sna smoči svoju golotinju, napusti svoj oblik, pjenu koju tko zna tko je ostavio na obali. Izgubi se u sebi beskrajna, u svome biću beskrajnome. More što se u drugom moru gubi, zaboravi se i zaboravi me. E pa, ja nadam se da me nećete... Uh poštovani slušatelji, tako lako zaboraviti, ja ću biti već, e, bit ću uskoro tu e, već sljedećega petka u metafori mi ćemo sad nastaviti naš e, naš program dalje, ovaj naš maraton, ja imam tako divnu sreću i okolnost da iza mene e, nastupa kolegica Lidija Lacko-Vidolić s njom će vam biti puno, puno bolje nego sa mnom, sretno vam nova godina